Ми беремо дівчину. Можеш піти зібратися, буркнув до Вероніки. А ти не сіпайся, рвань собача. Жага скинувся, заревів, але ті схопили його за руки, а потім Вероніка вийшла з валізкою і скрипкою. Сказала, не журіться, тату, нічого. І дверця та машини стукнули як приклад. Жага ліг там, де його залишили приїжджі. Йому було Нікуди і ні до кого йти. Він згорнувся на землі, як згортаються раби, коли стомиться кожна клітина тіла. Було вже холодно, пролітав перемерзлий і пересохлий поодинокий лист. Небо розпростерлося низько над бістечком, зачепившись за смужку лісу. Він хотів померти і вже відчував смак порятунку. Холод від землі проймав усе єство. Вероніка здалеку побачила той будинок. Стояв він під горою, немов обіперся об неї. Дах був покритий важким темним шифером, що взявся мохом. Над дахом вирував дуб. Він, мов, старий диригент, виставив уперед сухі корчуваті руки. Неподалік росло кілька сосен, які затуляли сараї, комори, склади. Внизу розкинулося озеро, Дівчина подумала, що так можна було б змалювати рай. Оця кована брама, оці страуси, які ходять біля озера, оця тиша і круглий вітер, який зривається з гілок і гладить обличчя. Її залишили стояти у вітальні. За дверима збоку вона чула приглушені голоси. Старший чоловік, який її привіз, який погрожував зброєю, Розпорядився приготувати кімнату. Він також наказав нікуди її не випускати і не давати телефона. Про інші розпорядження вона не чула. Чоловік і жінка причинили двері і прийшли на сварку. Долітали обривки фраз, ніби клапки з матерії. «Я провалю тобі голову, суча дочко. Її повели на ліве крило будинку потім дерев'яними сходами угору. Доки йшли, дівчина чула стогони, крики і схлипування. Спитати боялася, лише зупинялась і прислухалась. І ось вона залишилася у маленькій кімнатці під самим дахом наодинці з дубом, що дивився на неї двома чорними сучками та шарудів по склу. Дуб то слистав, то повискував, то гудів, то розмахував гілками, ніби збирався бігти. Вона зраділа, що була тут не самотньою і захотіла поговорити з рудим велетнем. Прочинила вікно, поторкала де сухе листя і сказала «Добрий день, ти мене чуєш? Ти бачиш мене?» Але почувши кроки на сходах, швидко засунула штору. Зайшла жінка з глибокими, мов колодязі очима. Навкруг голови у неї була обмотана товста чорна хустка з торочками, так що голова здавалася дуже високою. «Так ось ти яка. Тебе Веронікою звати?» Знаю, я була проти, щоб тебе сюди привозили», – сумно мовила господиня. Жінка стояла біля дверей, наче боялася пройти далі. Немов боялася, що хтось її тут застукає. Раз по раз прислухалась та озиралася в коридор. У нас тут свого горя вистачає, а вони ще чужу дитину привезли, сироту. Я проти. Але ж ці чоловіки, як вовки, він дуже на твого батька розізлився, розумієш? Лягай, відпочинеш, відіспись, бо увечері на роботу. Вийшла так тихо, наче прокотився листок. Вероніка не встигла нічого спитати, але прилягла на ліжко і у верхньому одязі заснула поруч із валізкою. Їй приснилося, що вона вдома, що на терасі сидять у білому батько з матір'ю, а вона читає їм Джека Лондона. Потім Вероніка піднімає голову і каже «Мамо, а хіба ви живі?» «Жива, але тепер я знову маленька і живу разом зі своєю мамою. Тут усі повернулися до своїх мам. А я буду з тобою?» У двері постукали Принесли вечерю, шматок сиру, меди, чай. Господиня поставила тацю на столик, наказала переодягтися і зійти вниз. «Та скрипку не забудьте, музику візьміть обов'язково». Вероніка боялася темних сходів, що скрипіли і прогиналися. Здавалося, от-от вона відірветься і полетить разом з перилами за вікно. Унизу на неї чекав чоловік, який привіз її сюди. Вона вже знала, що він господар, і що йому ніколи ніхто не перечить. Щось не так, хапається за ніж або за пістолет. Високий, сутулий, кошлеті брови і зможки видають суворий характер і непохитність. Справжній яструб. Дівчина відступила до самої стіни і причаїлася. «Ти відроблятимеш батьків борг», – мовив господар. Інакше мені доведеться вас обох прибрати. Будеш грати у моєму ресторані. Ясно тобі? Почули чи ні? Чоловік гарчав, Вероніка злякалася і тому поспішно видушила себе. Як скажете? Вероніка навчалася у музичній школі з шести років. Брала участь у концертах на районній сцені. Її пальці бігали легко, а смичок торкався струн з юним трепетом, коли вона виконувала Бетховена Місячну сонату, дехто казав, що класика у неї звучить надто меланхолійно.